الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الالياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر لي امري واشرح لي صدري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم نكن نعلم انك انت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجعلنا من Hər şeydən öncə Allah subhanə vatan neymətlərini xatırıb şükür etmək lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah subhanə vatan neymətlərini şükür edərsə, Allah subhanə vatan ona olan neymətlərini daha da artırar. Və qul Allahın neymətlərin nə qədər istərsə ki, cəmiyyətsin, toplasın, həsr etsin, qul buna qadir olmaz. Çünki Allah subhanə quran kəmdə buyurduğu kimi, əgər istəsən Allahın neymətlərini həsr edəsən bir yerə toplayarsan, sən onu bacarmarsan. Və həqiqdən də Allah Subhanallah neyməti hər bir qulun üzərində hədsizdir, saysızdır hesabsızdır. Və qul bəzi hallarda, bəzi neymətlər itənilən sonra qul həmən neymətin qədrin bilir. Və bu neymətlərdən açıq aşkarı da həm də olsun Allaha Allah Subhanallah əminəmansız neymətidir ki, və biz Allah Subhanallahın şəriyyətini öyrənirik, öyrəndiyimizi öyrədə bilirik və öyrəndiyiləmizi əməl edə bilirik. Və Allah subhana bizə olan bu neymətin daha da artırsın və bu kimi məclisləri daha faydalı, səmərəli və eşli faydalı məclislərdən etsin. Və biz keçən dəstə hər birimiz İsmail Ərkirmənin Əhlüsünlə etiqatda icması kitabından, yəni bəzi məsələlərdən danışıq və bugün də inşallah ə, aşağıdakı bəndlərdə toxunacaq və müəllif deməli yer və göyün, e 7 qatdan olması məsələsindən və hər bir səmanın arasında məsafə 500 il olması məsələsindən sonra müəllif Arşdan e, danışır və buyurur ki, Valikur Arşdan e, danışdı və dedi ki, Arş 7 e, e, səmanın qatından sonra sudu və son üzərində Arşdi Allah Subhanahu Taala da Arş'ın, yani üzərindədir. Siz ki Er-Rahman surəsini, Allah Tahha surəsini Allah buyurdu kimi Er-Rahman alal Arş istawa. Və sonra isə müəllif qeyd eləyir ki, vel Kursiyyu muqdi qadamih. Və deyir Kursi hansı ki o barədə ə, Quranda ə, Bəqərə surəsinin 255-ci ayəsidir ki və eyni zamanda o ə, ən gözəl, ən ə, əzəmətli, yəni su ayətlərdən adlanır ki, məs kursi də Allah Subhanahu-nın qədəmlərinin qoyduğu yəni yerdir və kursunun özünün ə, xəlqi ə, necə ki, sələflər qeyd etdiyi kimi, elə bir ki, kursi yerə göyə baxanda elə bir yer göy kursunun içində balaca bir, yəni noxud kimi, yəni kursunun ə, xəlqi o boyda göyüş, yəni məxluqdur. Və sonra müəllif qeyd edir ki, Və huvə yələm mən fəl-səməvat əsəbi, mən fəl-aradin əsəbi. Və deyir, Allah subhanə və taala, e, yetdi səmanın e, içində və yetdi ardın yerin yəni içində. Yəni, yerin, göyün göyn, yetdi yerin, yetdi qart göyün arasında nə varsa, Allah subhanə taala hamısını bilir. Yəni, Allah subhanə heç bir şey orada gizli deyil. Və buyur ki, və mə təhdəhunnə, və onların eyni zamanda altında olanı da. Yəni hər səmanın e, altında olduğunu və hər yerin qatının altında olduğunu Allah Subhanahu wa bilir. Və mə fiqaril bihar və eyni zamanda e, çayların, dənizlərin, okeanların, yəni bütün suların hətta dibində olanları belə Allah Subhanahu wa ta və Taala bilir. Oman bəte kullu şə'ratən və bir hər bir e, saçın, hər bir tükün, yəni e, harda yerləşdiyini, harda yetişdiyini, harda xəliq olunduğunu Allah Subhanahu bilir. Va kulli şecaratin və hər bir ağacın. Yəni müəllifin burada e, bu cür sayılara üstün verməsi ondan irəli gəlir ki, çünki çox vaxt insanlar deyə bilər ki, yəni Allah Subhanahu necə hər şey bilə bilər ki, o boyda məxluqatlar var, o qədər məxluqatlar var və o boyda məxluqatlardan hamısının da bədənində, yəni tüklər var. İstər onların quşlar olsun, istər e, heyvanlar olsun, istər insanlar olsun və hər bir məxluqun özündə Allah Subhanahu tən xalq elədiyi, yəni var. Bədən i̇stər heyvanlarda, istə insanlarda və istə quşlarda və müəllif sadəcə bu sayların hamısının gətirmədə əsas məqsəd odur ki, yəni əhlüsünnən ictiqadı budur ki, yəni heç bir şey Allah Subhanahu izni olmadan Yoxdur. Hər şey Allah subhantallığının izni ilədir və Allah subhantalla hər bir o cür incəyliyə qədər xəlq elətdiyinin yerini, məkanını, halını bilir. Bu baxımdan da buyurur ki, yetdi, göy və yetdi e, yerin arasında olanlar və dənizin dibində olanlar və eyni zamanda e, hər bir tükün, yəni istə canlıda, istər quşlarda və istərsə heyvanlarda hər bir tükün yetişdiyi yeri və hər bir ağacın olduğu yeri və hər bir əkin biçin olduğu yeri, yəni yerə tökülən hər bir buğdanın və hər bir kolun, kösun sahini, miqdarını harada, necə xalq olun, necə yetişdiyini Allah subhanahu wa ta ala bilir və hər bir vərəqin düşdüyü yeri Yəni hansı vərək, harda, necə və hansı yerə düşəcəyini məs Allah Subhanahu bilir. Və addu zalik kulli o təkcə onların harda yetişdiyini, harda Solub töküldüyü deyil, eyni zamanda bütün bunların hamısının sayını belə bilir. Yəni, insanın bədəndə olan saçının, tükünün və yaxud da ki, heyvanın bədəndə və yaxud da ki, hər bir ağacın, hər bir ağacın e, budaqlarının sayı, yarpaqlarının sayı, bütün bunların hamısının sayı və eyni zamanda onların hara töküləcəyini və və ədədül həsə var ramil və eyni zamanda Səhralıqlarda olan, yəni qum dənəciklərinin belə sayını, yəni toz və qum dənəcəklərinin sayını bilən Allah Subhanahu və eyni zamanda bu elə ki vat turav və eyni zamanda da torpaq, yəni bir ol torpaq götürsən və o torpaqda e, həmin o qum dənəcəkləri Nə qədər də o da, neçəsi, nə qədər birləşmələ torpaq əmələ gətirib, onu bilən Allah Subhanahu Taaladır. O məthaki ilə il cibal. Və eyni zamanda həmin bu dağların ağırlıqlarını və və dağların hansı misqallardan olduğunu, yəni bir dənə Böyük bir dağ və o nə qədər misqallardan, yəni zərrəci qədər e, daş dənəcəli ilə yəni bir yerə toplam, o boyda da dağəm gəlibsə, onun da sayını Allah Ələ bilir və qatrul əmtar və eyni zamanda e, yaxşın damcılarını. Yəni, yaxışın damcılarını, necə ki, səyi də gəldiyi kimi, hər bir yağış damcısını deyir, bir mələk gətirir və hər bir mələyin də özünün, o yaxışın hara düşəcəyi barədə özünün yəni, əmri var. Yəni, hər bir o düşəcək yağış dənəcəsi özü Allah subhantallan hara düşəcəyi barədə löh məhfuzda var. Yəni, bu yağış damcısı hara düşəcək, o bir yağış damcısı hara düşəcək. Və buyur ki, və əməlül əbət və zamanda qulların əməlli. Və arxasını buyuruyor ki, və qələməhum və ənfəsəhum və buyuruyor ki, qulların əməllərini, yəni hansı qul hansı əməli edəcək və eyni zamanda hər bir qul əməli edəndən sonra o əməlin nəticəsi ona nə olacaq? Yəni, e, bəzi hallarda görürsən ki, biz deyirik ki, mən belə şey elə, belə eləməsəydim. Belə eləsəydin, belə olacaqdır. Yəni, buyurub ki, həmənə lov, lov sözü demək, kəş, belə eləməsəydin, belə, belə olacaqdır demək, özüdür, şeytana nədir? Yəni, şeytana qapıdır. Və Allah subhantala bilirdi, bu qul hansı əməl edəcək və o əməli edəndən sonra onun aqibəti nə olacaq? O əməldən nə törənəcək? Allah subhantala onu bilirdi. Çünki çox vaxt görürsən ki, insanlar, cahil insanlar və bəzi... Tohubi dəhli də bu məsələlərdə, yəni, çaşırlar. Görürsən ki, nə barədə, yəni, çox böyük xat edirlər. Tam ki, maşun sürüv, yaxud da nə seyir, deyir ki, e, belə eləməsədim, mən bunu belə eləməsədim, belə olacaqdır, belə olacaqdır. Yəni e, hətta onu belə yox, belə eləməsəydin, onu necə olacağını kim bilir? Olsa. Yalnız Allah Subhanahu və bilir. Sən yalnız həmin hadisələr səndən vaz keçən vaxtı sənin əsas borcun nədir? Allah həm şükür eləmək. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və İbn Abbasa məşhur hədisi gözəl nəsed edir ki, "İttaqillahi haysu makun" yəni hədis bu cür başa Allahdan harda olursan qorx. Sonra isə buyurur ki, bilginəyin ki, bütün yerdə və e, Yerdə yaşayan bütün mələklər, insanlar, cinlər hamısı toplaşsalar ki, sənə bir zərər versinlər, Allahın sənə yazdığından başqa ne yeməyəcəklər? Zərər verməyəcəklər. Və yəni buyurur ki, və bütün cinlər, insanlar, məxluqlar bir yerə toplaşalar, sənə bir xeyri versinlər, Allahın sənə yazdığından başqa bir şey edə bilməzlər. Və buyurur ki, bilginə ki, nə ki sənə toxunacaq idisə, o səndən vaz keçməyəcəkdir. Və nə ki sənə toxunmayacaqdısa, o da səndən yan keçəcəydi. Yəni nə sənə toxunacaqdılsa, sənə nə olmalıdı? Toxunmalıdı. Və nə ki səndən vaz keçməli o da nə niyə, edəcək? Sənə toxunmayacaq. Yəni vaz da keçəcək. Hətta görürsən, elə hallarda olur ki, bir tük qədər və ya da bir tükün yarısı qədər də bir məsafə qalır, anca həmin-həmin şey insana nə olmur? Baş vermir. Əlhamdullah. Niyə görə? Çünki Allah bunu istəməmişdi. Ancaq demək ki, yox, mən belə elədim, belə eləmək isəydim, belə dəyirdim, belə Bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı artıq, yəni, sözlərdir. Və müəllif də burada Əhl-i Sünnənin eytiqadını, yəni, gətirir ki, bax, əhl Sünnənin, Allah subhanətə alanın bilməsi barəsində eytiqadı budur ki, yəni, Allah subhanətə ala göydə və yerdə olanlar və onların arasında olanlar bu əslində kifayət edir. Çünki gördüyümüz hamısı, Dağlar, ağaclar, bütün məxluqatlar, onlar bu samalardan qıraqda deyil, aydındır. Hətta biz kesən dərsə də qeyd etdik ki, bəzi kafirlər deyə elək ki, onlar e, səmanın müəyyən bir qatına gedib çıxıblar. Xüsemin Rahmanların gözəl sözü o barədə ki, yəni biz onların dediklərini inkar eləyirik, nə də təqsib eləyirik. Onların hətta gedib çıxdıqları məsafə, hətta mən deyil, deyil, birinci təbəqənin, həddidir. Hədd ondan qat-qat haradadılar aşağıda. Çünki onlar birinci təbəqəyə çatmaqdan ötürü, hələ çatmaqdan ötürü. Daha doğrusu, o təbəqənin keçməkdən ötürü onların samanın qapsıları onlara açılmalı yoxsa açılmalı deyil. Və onların da heç birini o izin verilməyib. Çünki Peyğambər s.ə.cəbrəl ilə Əleyhissalamla İslam Meyrəzə gedəndə Cəvrailə salam onu özü ilə apardı və birinci qata çatanda dedilər ki, kimsən? Dedi məncəb. Dedi yanında kimdir? Dedi Məhəmməd. Dedi onun izni varmı? Nə dedi? Bəli var. Ondan sonra Qapılar açıldı. Yəni, bugünkü gündə həmən müşriklər ayə çıxdılar, Venerə getdilər, Yupitərə getdilər, Marsa hara getdilər, hara getdilər, fərqi yoxdur. Onlar o qədər qət elədiyi məsafə hətta nə deyil? Birinci təbəkdir. Çünki Allahusuban deyir ki, onların arasındakı məsafə nə deyil? 500 ildir. Amma yəni 500 il hələ o neynəməlidir? O məsafəni getməlidir hələ. Ancaq onlar isə kosmos neçə ildir? Cəmi 60-70 həşrə dildi. Yəni, hətta o vaxtdan yolda olsaydılar da belə, onlar məsafənin 5-də 1-i hələ getməmişdirlər. O ki, qaldı ki, hətta 1 qatına çatsınlar. Və qeyd etdiyimiz kimi, Müəllif gətirir ki, Allah Subhanahu yer və göy, yəni bütün qatlar arasında olanları bilir. Bu əslində hər şey kifayət edərdi. Ancaq müəllif burada daha incəliklərə yol verib. İncəliklər də ondan ibarətdir ki, yəni insanların çox şey deyə saydıqları, çox şey deyə saydıqları bütün nəzəri olan şeyləri müəllif xırdalayır, açıqlayır. Və bu da həqiqətən Allah Subhanahu Taala Taala üçün heç bir şey deyil. Yəni bunu <coughs> bilmək heç bir şey deyil. Çünki Allah Subhanahu Taala bilir və hər şeydə qadirdir. Əgər biz misal kimi götürsək ki, əgər bir insanın, bir insanın 10 dənə dövlətdə zavodu var və ya təki böyük bir sənayəsi var. Və ya təki 20 dənə dövlətdə, və ya necə bəzi şirkətlər kimi 100 dənə, 10 dənə dövlətdə ola bilər. Və o bir anda hər bir dövrətdə olan həmən istehsalın, zəvodun bütün məlumatı ala bilər, biləməz. Ala bilər. Çünki onun hər birində özünün e, açot, e, haqqı hesabını aparan buxal teriyototu var və onun e, bütün mallarının detallarına kimi, və nömrələ nə kimi, həzmi kimi, çəkisi kimi, sayı kimi, qiymət nə kimi orada qeyd olub-olunmuyub oğludur. Əgər bir insan öz apardığı bu böyük şirkətlərinin işini, yəni bu cür e, nəzərində saxlaya bilirsə və sonunda hər şeyə qayıdandır Allah Subhanahu Taala, səncə həmin o şeyləri bilir, bilmir? Əlbəttə ki, bilir. Və ona görə də müəllif, yəni Əhlüsünnədə, Təvhid əhlində, Sələf-i Salihin bu ağ gidesini bir daha bir daha, yəni bu cür incəliklərlə, yəni yeni ehtiqat edənlərin beynində təsbit edərək bildirir ki, yəni Allah subhanət Allah, bəli, yerin, gün, az, hər şeyi bilir və əhlüsünə kifayət edir və Yəni, sadəcə həmən eytiqadı qəliblərdə istiqrar, bərqara eləməkdən ötürü bu cür açılıqlara yol verir. Yəni, hər bir ağacın, hər bir ağacın budaqlarının sayı, hər bir ağacın üstün olan yarpaqlar və hər bir yarpağın hara tökülməyib tökülsəydi, hara düşəcəyini və hər bir tükün harda yetişdiyini və hər nəyinəyi çayların, dənizlərin dibində olanlar, balıqlardan başqa məxluqatlardan və hər bir dağların e, hansı misqallardan toplandıqlarını və hər bir səhralıqlarda olan qum dənəcəklərinin, torpaq dənəcəklərinin, toz dərəcəklərinin belə sayını Allah Subhanahu Atala bilir və eyni zamanda da qullarının da əməllərindən ayət, yəni əməllərini bilir və onların əməllərinin nəticəsini və onların danışıqlarını və onların E, nəfəslərini, yəni onlar e, necə nəfəs alır, neyini, onların canlarını və onların harda öləcəyini və onların qəlbində onlara e, vəsvəsələrini, -vəs -vəs -vəs -vəs yəni Allah Ələ bilir. Və bu baxımdan e, bir çox alimlər, bir çox alimlər. O ki, e, hədisdə ki, gəlib ki, bir gün sahabələrdən biri dua eləyir ki, e, Subhanallahı bihəmdi və adədə xalqi, və zinətə arşi və müdədə kəliməti və bunu deyəndə Peyğəməsəm deyir ki, fulancəs elə bir dua işlətdi ki, mələylər bilmir ki, ona nə yazsınlar. Çünki bütün e, Allah Subhanallahının e, danışıqlarının sayını və yaxud da ki, məxlubatlarının sayını və yaxud da ki, arşin, e, çəkisinin nə qədər olacağını və hətta ki məxluqatlarının sayıni bilən kimdir? Bircə Allah Subhanahu taala Və o zikrin savabı Kim bilir? Allah s.ə.və bilir. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.və bu sahibə etməyinə baxmayaraq, ona iqrar edir və sünnədə də bəyənir ki, səhər axşam həmən zikri deyilsin. Səbəb nədir? Səbəb həmən mələklərin, həmən xəlq olunanların sayını bilməmələrdir. Və eyni zamanda yəni bir çox rivayətlər də bu barədə gəlib ki, yəni insan əgər qəlbində bir niyyət edirsə, onu mələk bilir, bilmir. Bilmir. Və mələk də onu yaza da bilmir. Çünki insan, görsən ki, bütün bizdə əhl-i sünnədə şəriyyətdə ecazə verilən ibadətlər, yəni əməl onun ibadətlər, hamısı ya olmalı olmalıdır, ya da nə ilə olmalıdır? Dillə tələfisi olmalıdır. Əli bir insan namazını ürəyində qılır, oturur üzü qibləyə, ixlasla, onun ixlasında şək yoxdur və qibləyə baxır, namaz qılır. Və o məqbuldir, məqbuldir məqbuldur. Çünki hətta desək belə məqbuldur. Mələyə nə yaxşısı ona? Mələyə olanı bilir, bilmir. Bilmir. Nə yaxşısı ona? Yasin insan üzü qibləyə oturmuşdu. Ancaq o insan deyir ki, mən ibadəət elədim. Və ya da səhər axşam biz İnsan namazı qılıb oturur qibləyə, 10 dəqiqə oturur. Hə, zikr elədim, qutulum, çıxım, gedim. Zikir salı sayılmır. Sayılmır. Çünki zikrin şərəti nədir? Tələffüz olmalıdır. Və mələklər, belə yazır. Necə ki, Rəhməhullah, yəni dünyasını dəyişən vaxtı ölümə yaqında və e, yorğan döşəydə uzanan vaxtı başlayır inildəmə və onun dostlarından biri gəlir deyir ki, ya İmam Əhməd, yəni sən inildəmə, o səsi eləmə, çünki mən qorxuram ki, mələklər də neynəsin? O səsi də yazsınlar. Yəni, bu da şəki odur ki, hər bir iniltin mələləyini yazır. Və bundan sonra İmam Əhməd rəhəmə Allah iniltini deyiləmir. Niyə görə? Çünki istəmir ki, bu inilti Allah subhanətə alanın, bu quldan Allah subhanətə narazılıq yəni, baxımından olsun. Çünki bizim başımıza çox vaxtı bəzi sınaqlar gəlir və biz həmən etirazımızı dillə elə etmirik. Anca əməlimizə neynirik? Öz sərtliyimizdə onu göstərək, dilimizlə olabilsin, asılı eləmirik. Qorxur, mələklər yazar. Ancaq bir təhsil dilimizə deyir, nəyə də fikir verməliyik? Əməlimizə də. Və eyni zamanda danışdığımız həmən sözün, tonunun dərədəsində fikir verməliyik ki, çünki mələklər heç bir şeyi tərk etmirlər. Və hətta qiyamət günü müşriklərin, kafirlərin, Allah inanmayanların kitabları onlara veriləndə nə deyəcəklər? Dedik, süxanlı, bu kitab heç bir şeyi t Yəni, bəzi məsələlər, hətta ibadət əhlilinin özü belə. Görürsən, çox vaxtı biz asili saymadığımız məsələlər, ancaq həqiqətdə o qeybət də ola bilər, nəmmamlıq da ola bilər. Adicə, sələf e, qeybət barəsində, yəni, bir nəfərin yanında, yana üç nəfərin arasında bir nəfərə flanqət barətindən elə göz vurmağını o nə sayırlar? Qeybətdən sayırlar. Yəni, sən öz qardaşı var, elə bir üç nəfənin içində bir dənə elə göz atmağa n qeybət edir və yaxud ki, bir qardaş bir ibadətdən qalxan vaxtı sünnəni qılıb və başqa bir nafləni qılıb və sən bir istəyicədən bir söz deməyin sən onu heç saymırsan amma sən onunla artıq öz yazı səhifəndə nə yazdın ki, filan kəsən qeybətini etdi və yaxud da böyükdən və yaxud nəsə etdi və həyətən də hər bir kəs əgər öz dilinin E, elədiklərini nəzərə alsa yəni hər gün, axşamlar gün ərzində, yəni götürsün bir gün özü ilə yəni, səs yazan aparat gəzlisin və bir sutqada öz dediklərin anca aparatı yazsın və gecə başlasın onu eləməyə, təhlil eləməyə yəni ona görə yox ki o düzdanırsın ki, yox ya, yox ona görə yox ki, bir dərə baxsın, görsün ki, gün ərzində nə qədər xatırlara yol verir, An təhcə dinlə biz bura gözə əlavə eləmirik ələ əlavə elə ondan sonra qəlbin əyriliyin əlavə eləmirik, əyaqları əlavə eləmirik və başqa əzaları əlavə eləmirik. Təkcə bir dənə dili ilə dediklərinə təhlil etsin, artıq ona bəlli olacaq. Sonra müəllif buyurur ki: "Ya'lamu kullə şey' la ya'khvalə şey' min zālika", bədir Allah Subhanahu hər şeyi bilir və heç bir şey Allah Subhanahu va taala üçün gizli deyil. Yəni gizli qalan heç bir şey yoxdur. Yəni Allah Subhanahu va taala hətta qeybin ə e, açarlar. Allah Subhanahu Va Taala dadır bilən Allah Subhanahu Va Taala və rəhimlərdə olanı bilən Allah Subhanahu Va Taala dadır. Çünki çox vaxtı bəzilə deyir ki, əg e, bətində olanı Allah Subhanahu Va Taala bilirsə və deyək bu günki aparatlar da onu göstərir. Yəni bu günki aparatlar ona vaxt göstərir. Yox, 3 aydan da tez göstərirlər. Ola bilər 3 həftədən sonra, ola bilər 4 həftədən sonra, aydan da. Çünki ancaq burada bilmək isə nəyə aiddir? Həmən nütfə ora düşəndə artıq nədir o? Allah subhanət hala, hansı ki gəlib ki, Allah subhanət hala və yaqlam mən fil ərhəm, və yaqlam mən fil ərhəm, yəni rəhimdə olanlar Allah tala bilir, yəni o nütfə ilk düşdüyü vaxtdan düşməmişdən qabaq düşsəydik nə olub, kim və ya necə olacaqdır. Aydır, amma artıq nütfə düşəndən sonra, orada qan laxtalar, sonra ət parçalan, dönəndən sonra, təxminən 2-3 həftədən sonra həmən insanın əlləri, barmaqlar ayrılanda onu artıq e, aparat göstərir. Ancaq ona qədər o nütfə düşməmişdən və yaxud da düşən kimi, biləcəyin kim bilir. Allah subhanahu ta'ala. Və həqiqətən də heç bir şey Allah subhanətə alaya gizli deyil. Və bəs halarda görəcək ki, qardaşlar belə bir söz işlədirlər ki, hər hansı bir tam ki, asılı eləyir və gəlib sənəsə deyəndə, deyirsən, olmaz danışmaq, deyir ki, Allahdan gizli ol, qulundan niyə gizli olsun. Yəni, bəli, Allahdan gizlin deyil, amma quldan nə olmalıdır? Gizlin olmalıdır. Çünki Peyğəmbə s.ə.v səhiyyət istə bildirib ki, Allah s.ə. o kəsə rəhm edir ki, o insan gəzələr günah eləyir və heç kimələ bildirmi, neynəmir? Tövbə eləyir və o sitr eləyir, günahını sitr eləyir və Allah s.ə. nəyiniyir? Sitr eləyir. Ancaq o səhər gəlib həmən şey danışanda Allah s.ə. nəyiniyir? İbşə eləyir, aydındır və bu da həqiqdən də sünnəyə uyğundur. Hətta insan edibsə də belə gəlib onu qardaşlarının içində deməyi, yəni düzgündür. Həmçində o cür gətirmək ki, Allahdan gizin deyil, quldan niyə gizli olsun. Sonra isə e, müəllif gətirib ki, "Va huwa alal arşi Allah Subhanahu ilə 7-ci qatın üzərində, yəni ərşin üzərindədir. Bundan əvvəl qeyd etdi ki, 7-ci yəni səmanın üzərində sonra nə gəlir? Su. Suyun üzərində nədir? Ərş. Allah Subhanahu ərşin üzərindədir. "Va dunahu hajbun minan nar va nuru wadhalima". Və, və deyir Sonra isə e, Allah s.ə.q. E, arasında hicab var. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, və imam Şeyx Albani rəhməhullah həmən isnadı səhih sayib, ancaq deyir ki, isnad e, mətn isə mövcuddur. Yəni sahəbənin üzərində, İbn Ömərin üzərində deyəni, yəni Peyğəmbər (s.ə.s.)ə mərfu deyil. Buyudu ki, "İhdecəbəllah e -hə min xalqih bi arba binarin nurun və zulmə." Dir Allah Subhanahu öz məxluqatından 4 şeylə hicab edib. Yəni 4 dənə hicabı var. Birinci e, oddandı, sonra zülmətdəndir, nurdan sonra Yəni, zülmədə. Dörd şeylə Allah s.a. ehticab eləyib və şeyh Albanda buyurub ki, bu hədis istinadı səhid, amma ki, İbn Ömərə mövqud, yəni mərfud el, hökmü Peyğambər s.a.sələmə çatmıyıb. Və sonra buyurur ki, Və mə huvə aləmu bihə, fənihtəcəl mübdədi, əv-muxalif, əv-zindik, bi qollu təbəq, qollu ismuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa biqoulihi wa huwa ma'akum aynama kuntum biqoulihi ma yakunu min najrin thalathatan illa huwa ra'buhum ila qoulihi illa wa huwa ma'ahum aynama kanu wa nahu sonra muellif qeyd ki eğer kimsə hansə bir zındıq və ya hətta ki deyir bidətçi və ya hətta ki əhlüs sünnə müxalif olan bir şəxs bu ayələrdən istifadə edərək deyərsə ki Allah təala quran kərimdə buyurur ki Biz sizə Şah damarından da yaxınıq. Bu 1-ci aya. Siz hardan, hard, siz hardasınız? Allah Subhanahu sizinləndir. Bu 2-ci aya. Və vaxtda ki, əgər e, dan pıçıldaşan vaxtı 3 nəfər isə Allah Subhanahu va taala bu 4-cü e, aya və dördüncü cü aya ki, "İllahu huva ma'hum eynə məkano. Siz hardan? Allah Subhanahu kimləndir? Sizinləndir." Deyir. Bu cür ayə mütəşəbbi ayələrdən misal gətirərsə ki, yəni Allah Subhanahu taala bir bir dədir məxluqata necə e, bənzər e, sufi əqidələrinə görə, yəni Allah Subhanahu taala məxluqata təcəllil və məxluqatda olur. Yəni bu baxımdan kim bayırlar dəlil gətirəsə, onda onlara deyin ki, innamə yani bizəlik eləm. Yəni burada, yəni Allah Subhanahu taalanın e, məiyyəsi, yəni olma həmin bu ayələrdə orada Allah Subhanahu taalanın yəni, nəzərdə tutulur. Aydın Allah Subhanahu Taala zəati ilə əlşin üzərindədir. Ancaq ki, e, burada yəni Allah Subhanahu Taalanın e, bu e, qeyd olan ailələrdə ki, o sizin şah damarınızdan sizə yaxındır və ya da ki, siz hardasınız Allah Subhanahu Taala və hər vaqtə ki, 3 nəfər isə 4 Allah Subhanahu və bu cür burada Allah Subhanahu Taalanın həmin məxluqla olması orada ilim, nəzər, yəni Allah Subhanahu Taalanın ilmi nəzərdə tutulur. Əlhamdülillahi nə təbāraka və təala alal arş fawqa səmā'is-sābiə Deyir. Çünki Allah subhanət hala 7-di səmanın qatın üzərində, yəni ərşin üzərindədir. Yələmu zəlikə kulli, bütün bunların hamısını bilir. Və huvə bəynun min xalqihi, lə yaxlum min ilmihi əlməkən. O deyir, məhlukatından, yəni aral, yəni məhlukatda bir şey deyil, yəni məhlukatdan ayrıdır. Çünki sufi eti görə və vəzi bidəçi əqdələnə görə Allah subhanət hala hər yerdədir, istər Təharətxanada olsun, istər yorğan döşəyində olsun, istər evində və haradasansa bu ailəri mütəşəbih, bu cür onlar dəlil gətirirlər və ə, müəllif isə qeyd edir ki, əhlüsün etiqət isə budur ki, Allah subhanda məhlukatdan, yəni bunun fasıldə ayrıdır və heç bir məkan Allah subhanda olan elimsiz deyil. Yəni heç bir məkan Allah Subhanahu xəbərsiz, elimsiz deyil və bütün hər bir şey Allah Subhanahu Allah'ın, yəni elminin altındadır. arşun və lil arşi ki, və Allah Subhanahu'nın əşi var və arşın da özünün mələiklərdən daşıyıcıları var. Hansı ki, Quran ayəsində qeyd olundu kimi ıı, və hədislədə gəldiyi kimi ərşin, yəni 8 yəni daşıyıcı var və hər birinin də, hər bir ə, onu daşıyacaq mələyin də ölçüləri, çox böyük ölçüləri deyilcək, hədislə gəldiyi kimi onların yəni qulağının bu aşağı ətindən yəni çiğinlərə qədər məsəfə neçə ilə bərabərdir? 500 il və bir vaatədə bir da çox, yəni məsəfə gəlib və bu da həqiqdən də, həmən mə güy bir məxluq olmasından, yəni e, məxluq olmasına sübutdur. Və sonra isə müəllif buyurur ki, "Valahu <gülüyor> haddun Allahu aləm bi haddi". qeyd edir ki, və deyir Allah Sübhana'nın həddi var və həddi də öz həddində kim bilir? Allah Sübhana Taala bilir. Ümumiyyətlə Allah Sübhana Taala'nın bu hədd məsələsində bir çox sələflər e, Allah Sübhana Taala'nın bu olmasını inkar etdilər. Və dedilər ki, Quran və sünnədə hədd sözü tələfiz olunmayıb. Necə ki, İbn Teymiyyə Rəxmə Allah qeyd etdiyi kimi İbn Teymiyyə Rəxmə Allah buyurur ki, və həyitəndə e, sələfdə necə gəlibsə o cür de, istifadə olunması daha düzün çünki e, hədd sözü e, Quran və sünnədə gəlməyib. Ancaq e, kimlər sələflərdən, kimlər ki, həddi ispat edilsə onlardan birinci, məsələn, Osman İbn Səhdə dərimi və eyni zamanda hər bir İsmail Əl-Kirəmən o da, yəni bu rəyi söyləyir və kitabın təhqiqçisi, yəni Şeyh Rabir Mədxalinin təhqiqidir. Muhamməd ibn-i Ədəs, səhub, Muhamməd ibn, Hədə, Estağfur, ibn təhqiqidir, qeyd edir burada həmən ixtilafları gətirir və deyir, e, sələflərin bəziləri həddi e, inkar el və bəzilər ispat elir və ikisinin də e, rəyi səhildir. Sadəcə bu rəyləni inəmək lazımdır, cəmi etmək lazımdır. Əgər deyir, kimisi orada e, rəddi, həddi e, ispat etməkdə, Məqsədi odur ki, yəni Allah Subhanahu taalanın həddi var və həddini bilən kimdir? Allah Subhanahu Bir dənə də məxluq Allah Subhanahu taalanın həddini Bu əgər kim bunu deyirsə, e, yəni eyni zamanda qəssedilirsə ki, hədd verməklə Allah Subhanahu taala məxluqatından, yəni ə, aralı edirlər, yəni məxluqata bitiş etmirlər. Bu barədə deyir onlar, yəni bunu düz deyirlər. Və əgər kimlərsə ki, nəf edirlərsə, inkar edirlərsə, onlar da həmen o kəslər rədd qaytarır ki, kimlər ki Allah Subhanahu məxluqatan e, daxilində olduğunu bildirir. Yəni, inkar edənlərlə ispat edənlərin arasında əhlüsünə bu cür, yəni, cəm edir. Yəni, kim ki, inkar edirsə, inkar edirsə yəni, o adam ona görə inkar edir ki, çünki cəhmi və başqaları Allah ələrinin e, məhluqatda olduğunu eynirlər, iddia edirlər. Və ancaq e, həddə isə, gələndə isə biz görürük ki, Quranda bir çox ayələrdə, məsəl üçün, e, Allah ələrinin buyuruyor ki, Ər-Rəxmən, Əl-Əl-Əl-Əş-İstəva, sonra Əminu, Əmənū men fis-semā, olana iman gətirin, yəxafūna rabbah min fawqiz, özdə yuxarıda olan rəblərindən qorxarlar deyə ayəsi var. Və eyni zamanda innumudawafīka və rāfi'uka ilayya bisaniha təvəffəyib, e, yəni e, dünyanı dəyişdirib, yəni ölüm verib səni öz yanımıza, yəni qaldıracağıq və bu da artıq göstərir ki, Allah Subhanahu yəni, e, həddi var. Ancaq o həddi həddi e, onu məhdudlaşdırmaq və yaxud da ona həd vermək bu əhlüsün etiqadan yönədir, yəni qadağandır, aydındır. Bu barədə isə səhi budur ki, e, həmən bu ləfislər və həmən bu ləfislərdə o vaxt istifadə olunur ki, o vaxt ki, Allah subhanallah həd verilə bilər ki, nə vaxt ki, bidətçilər e, Allah subhanallahın məxlulqatda e, həl olunduğunu deyərlərsə. Nə vaxt ki onlar etiqad edərlərsə ki, hansı bidətçi deyəcək ki, Allah Subhanahu taala e, məxluqatda həll olub, yəni məxluqatdadır və məxluq harda isə Allah Subhanahu oradadır. O zaman artıq onlara nə lazımdır? Bu rəddləri qaytırmaq, e, rədd bu ayətlərə rədd qaytarmaq lazımdır ki, Allah Subhanahu Quranda özə nə deyib? Həd verdi. Buyurdu ki, "Ər-Rəhmanu al-Arşə" Rəhman nədir? Ərşə ucaldı. Ərşə istiva elədi. Və ya da ki, "Ən münu mən fis Əminu mənfisəmə. Və yaxud ki, e, ilə yəsadılı kəl-i mutlayıb ona yaxşı sözlər nəyin yiyir? Ona qalxır. Yəni, ona tərəf qalxmaq nədir? Özü artıq həd yəni vermədir. Və Bu baxımdan da İbn Teymiyyə rəhməlla onlar da qeyd edir ki, "Və həza mahfuzun an-sələf vəl-əyəməte min ithbāt al-haddillillahi fi nəfsih qad bayyinə, mə'a zəlik anəl-əbād lā yuhdūn və lā yudrikūnahu." Və İbn Teymiyyə rəhməlla bulur ki, "Və sələfdən hifz olunan budur ki, sələf imamları Allah subhəna və təala həddi isbat ediblər həddi ispat ediblər və bu həddi ispat etməklə də bəyan ediblər ki, yəni heç bir qul Allah Subhanahu taala nəhd verməyə qadir deyil və onu da idrak edə bilməzlər. Və hadə lem yutanafa al-kalamuhum fi zalika kəma yəzunnu ba'dunnas fəinnahum nafə an yuhdallahu Allah. Və müəllif İbn Teymiyyə rəhməlla qeyd edir ki, və E, bu da o kəsələr rədddir ki, kimlər ki, umuliyyətdir, Allah subhanələ həd vermirlər. Həd vermirlər. Amma sələf isə, sələflən, yəni, hifsi olan, məhfuz olan odur ki, e, sələf alimləri e, Allah subhanələ həd vermişlər və bu e, sələflərdən, o son, nə, səyid əd-dərimidən və eyni zamanda da e, bir çox e, sələflərdən də bu, yəni, gəlmişdir ki, onlar Allah subhanələ və taalaya yəni, həd vermişlər. Ancaq həmən həddin, həmən həddin. E, ona e, keyfiyyət vermək, idrak vermək və yaxud ona məsafə qoymaq, hədd qoymaq, bu isə e, bidətdir və əhl-i sünədə bunu rədd edərək, yəni qaytarır. Və umlidə Həlun İsmail Əl-Kirmani e, ona görə burada qeyd elədi ki, Və ləhu həddun, Allah və ələn bir hədddir. Qısalaraq qeyd elək ki, və Allahusmanın həddi var və Allahusmanın öz həddini nədir? biləndir. Yəni, ə, Allah subhanətə alanın həddini bilən yalnız və yalnız Allah subhanətə aladır və ə, qeyri məxluqlar isə ə, istər ə, insanlardan, cinlərdən, istər ə, bəzi bidət firqəsinin sahiblərindən ə, onların isə heç biri Allah subhanətə hədd vermək qüdrətinə deyilir və eyni zaman həmin həddi idrak eləmək də qadir, yəni deyilir. Və sonra müəllif buyurdu ki, vallahu alə ərşihi əzə zikri u və tələ cəddi və və yenə də bunun arxasını qeyd eləyir ki, Allah Subhanahu öz əlşinin üzərindədir və Allahdan başqa ibadə layiq olan məbud yoxdur. Və sonra müəllif, yəni ə, bu etiqadlardan sonra, yəni bu qeyd etmis etiqadlardan sonra, yəni burada gördüyümüz kimi deməli, Allah Subhanahu Taalanın <coughs> hər şeyi bilməsi və sonra Allah Subhanahu Taalanın əlşin üzərində olması və sonra Ə, həmən həmen bidətçilərə, yəni rədd qaytarandan sonra şey onlar hansılar ki, Allah Subhanahu alanı, yəni məxluqata qarışdığını deyənlər rəd edəndən sonra və müəllif əsma və sifətlərdən biraz danışır. Və müəllif qeyd edir ki, "Vallahu tebaraka və təala semiun la yesku." deyir. Allah Subhanahu eşidəndir və onun eşitməyində heç bir şək yoxdur. Yəni, e, ləyəşiq mənası da müəllif o ilə açıqlayır ki, yəni insan hərdən öz eşidməyində müəyyən şəkkə düşür, düşmür. Yəni, nəsə eşidir və zənn edir ki, bəlkən belə etməmişəm, bəlkən belə eşidməmişəm, bəlkən belə olmuyor, bəlkən belə olub. Aydındır və ancaq müəllif isə qeyd edir ki, səmiyyun ləyəşiq, yəni Allah spontanələn eşidməyi bizim eşidməyimiz kimi nə deyil? deyir <coughs> ki, Ayşə rədə ona rəvayət edir ki, yəni bir gün e, Xəulət bint Həkim, yəni Həkimin qızı e, Xəulə, e, yəni Peyğəmbər sallallahu yanına gəlir və öz əhrindən neynir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şikayət dilənir. Qatsemiyəllahu surəsində, həmin mücahidə surəsində, hə, mücahidə surəsinin əvvəlində həmin ayələr qeyd olunub. Və Ayşə rədə Allah deyir ki, və e, Xəulə gəldi və Peyğəmbərsəmin əlindən şikayət edəndə mən də deyil, bizim aramızda nə vardı? Bir dənə sütər var idi. Yəni, bugünkü gündə bizdə divallar var, pehtonlar var, kərpizədə var. Yəni, Peyğəmbəl s.ə.v-in dövründə yəni, evlərin hədləri bu cür yəni, deyildir. Yəni, evlərin e, sütərləri, zətləri ola bilərdir ki, məsəl üçün, xurmanın və, və yaxud da başqa qarjların sütunlarını qoysunlar və onların araları çox vaxtınə inirdiyi. Taxtalarla, yarpaqlarla tutulurdu və bəzi hallarda bəli, e, palçıqla da hörülə bilirdi. Yəni, həmən o taxtalar arasında müəyyən palçıqlardan hörgü edirdilər. Və ancaq evin içərisində isə onlar da sitərlər, yəni qapının yerinə onlar da sitər olurdu. Və enzəməndə evin içində bəzi ara kəsmələr də həmən sitərdən, yəni pərdə kimdən istifadə olunurdu. Və Ayşar hanı deyir ki, onlar yəni sitərin o biri tərəfində oturmuş, mən də bu bir tərəfində və deyir, orada qulağıma nə çatdı Bir-iki dənə sözü deyir, ancaq eşitdim. Ancaq deyir, Allah subhanahu wa ta'ala, yedi göyündə üzərindən onun sözü neyinədir? Hamısını eşitdi. Və həqiqətən də əhlüsünə etiqadı budur ki, Allah subhanahu wa ta'alanın e, sifətləri ilə məxluqatların sifətlərinin adları nədir? Üst-üslə düşür. Çünki Allah subhanahu ta'ala eşitəndir və məxluq da nədir? eşidəndir. Və Allah Subhanallah ad və sifətləri özünə ispət ediləyində buyurur ki, Leysə kəmi tirləşəyin və huva? Və huva səmül basır. Yəni, Allah Subhanallah misli yoxdur, oxşarı yoxdur və Allah nədir? Eşidən və görən, aydındır. Əgər biz bu ayə baxsaq, deməli, görür ki, Allah Subhanallah özünə oxşarı neynədir? Nə fiilədir. Yəni, Allah Subhanallah ispat edir ki, Allah Subhanallahın oxşarı yoxdur. Nədə? Ənə uluhiyyədə, nə rəubə, nə və sifətdə. Aydındır. Və deyir ki, və huva səmülbə, o eşidən və görəndir. Və eyni zamanda quld eşidən və görəndir. Ancaq quldiyəndə təhcə insanlar deyil, bütün məxluqatlar nəzərdə tutulurlar. məxluqatların içində kimlər var? insanlar, pişilər, doğuşanlar, itlər, canavar, toyuq, cücə, qarışqa, balıq uş. bunlar hamısı eşidən eşidən deyil. Fiel, şiir, eşidən eşidən deyil. Və vaxtda ki e, güc. Eşitmək, görmək, güc. Bunların hamısında həqiqidir, həqiqidir. Həqiq. Kimsə deyə bilərmi ki, güc fildə həqiqətdir, qarışıqda məcazdır? Kimsə deyə bilər onu? Yox. Yəni bax, filin də gücü, qarışıqanın da gücü, insanın da gücü, itin də gücü, pişin də gücü. Bu güc sözü hamısında həqiqətdir, həqiqət deyil. Yəni, kimsə deyə bilərmə ki, insanda güc həqiqətdir, şirdə məcaz. Niyə görə? Də ki, insan ağlı ilə onu öldürə bilər. O, başqa şeydir. O, sənə şüur verib, ona verməz, o, başqa şeydir. Amma güc sözündə hamıs müştərəksiz, müştərək deyilsiz. Müştərəkik. Bütün məhlukatlar müştərəkdir. Ancaq əgər həmən məxluqatlar ayrı-ayr məhlukat olmağına baxmayaraq, Şir, pələndi, pələndi, şir, pələndi deməkdir və yaxud da ki, e, timsah, qurbağıdır, qurbağı deyil, qurbağı deyil. yəni bütün məxlubatlar hamısı güc sözlə eynir, ittifak edir, eşidməkdə ittifak edirlər, etmirlər, görməkdə ittifak edirlər, etmirlər, əgər biz gəlsək gücə, təhsək bir dənə gücü və yaxud da başqası misal səşək, şey, gücdə, biz qarışqaq güc ispat edir, yetmirik, Filə ispat edirə etmirik. Elədir bütün məxalqatlara. Yəni, qarışqanın gücü, filin gücüdür. Yox. İnsan eşidir, eşilmir İt eşidir, eşilmir. Kimsə deyə bilərim ki, eşidmək insanda həqiqət, ittdə məcazdır. Və yaxud da ittdə həqiqət insanda məcazdır. Yox. Yəni, insan özün nəyi var? Eşidməyi. Kimsə deyə bilərim ki, insan kördür. Kör deyil. Yəni, insan buradan baxsa, müəyyən məsafəni görür, görmür görür. Deməli, insanda eşilmək nədir? Həqiqətdir. İt eşidir, eşilmir. Ancaq itin eşilməyi, insan eşilməyi kimidirmi? Yox. At eşidir eşilmir. Onun eşilməyi, itin eşilməyi kimdir, eşilməyi kimdir? Eləcək bütün məxilqatlar. Və yaxud da ki, görmək. İnsan burdan müəyyən məsafə görür, it sənəyin yiyir, ondan daha çox məsafə. At, ondan daha çox. Qaz, balıq, tamamilə neçə kilometrlərlən eşidə bilirlər. Yəni ilk vaxtı zəlzələni məxluqdan hansı hiss eləyir? Balıqdır, ilandır, qazdır, atdır. Çünki hər öz əlaməti var ki, hətta o zəlzələ harda neçə qatın olmamışan, üzə çıxmamışan bunlar nə edirlər? Onun isi vaxt da ki yaxşın gəlməsini. Hətta bəzi reumatizm olan insanlar hiss elir, hiss eləmir. Hiss o, o xəstəliklə bağlıdır. Yəni o artıq anormallıqdır. Yəni Əgər bu, eşidmək, görmək, həmən bu sifətdə Allah Əspanaq məxlubatlarında xəlq elədiyi sifətlər məxluqatlarda eyni adı daşıyır, daşıbır. Ancaq eyni keyfiyyət, keyfiyyət deyil. Eyni keyfiyyət deyil. Yəni, buna demək olar ki, bütün ağlı başında olanlar ittifaq edir, eləmir. Əgər Allah Əspanaq və Tealanın xəlq elədiyi məxlubatlarda bu sifətlər, eyni değilsə və hərənin özünə xəll qolunmuş keyfiyyətdə qədərdədilərsə, yəni onlar bir-birinə biri aşağıda biri çoxdursa, yəni bu məhlukatlar Allah subhanədən ad və sifənin Allaha misal çəkilə bilər bilməz, heç bir halda. Yəni, əgər yəni məhlukatlarda o, birində aşağı, birində yuxarıdsa, deməli, onların arasında bunlar ittifak yoxdur. İttifak nədədir? Atdadır. Keyfiyyətdə ittifə var, yoxsa, yoxdur. Hət insanın öz cinsindən, eyni insan. İkisi deyini görməyə malikdir, malik deyil. Eyni işlməyə malikdir, malik deyirlər. Xey, eyni zamanda ittlər nəli özü? Və bir çox başqa sifətlər, hansı ki, onlar həmən məhlukatlarda, hərənin özünə Allah sonu xələk elədiyi miqdardadırsa, deməli, bu məhlukatlar əgər bir-birinəsə həmən keyfiyyətdə ittifə etmə bilərsə, Biz bütün bu məxluqatları xalq edən Allah Subhanahu taalanın eşitməyini, görməyini biz məxluqatlara oxşala bilərik bitmirmərik. Ona görə Allahsım dedi? Laysa kəmmit lişən və Allah Subhanahu dan heç nəyə oxşarı, bənzəri yoxdur. O nədir? Eşidilməgən. Ancaq bu barədə isə bəzi firqələr, bəzi firqələr. Məsəl üçün götürək cəhmiyələr və yaxud da ki, müaddilələr, və yaxud ki, mümahitlələr, və yaxud Bunlar Allah spontanının e, özünə ispat etdiyi ad və sifətləri o barədə onların əqdələrini cürbəcürdür. Məsəl üçün, müaddilə firqələri bunlar və yaxud da cəhmiyyələr. Aralanda fərq nədədir? Müaddilələr deyirlər ki, ad və sifətləri inkar etmirlər, ancaq onların mənasını eynirlər, taət eləyirlər. Baseyrün bilə basar, Səmeyün bilə basar. Anca cəhmiyyə ilə isə ad və sifətdən eynilər, inkar edirlər. Bu baxımdan onlar onu yox kimi qələmə verirlər. Və sələflər buyurur ki, muaddilələr nəyə ibadət eləyirlər? Yoxa. Yəni deyirlər ki, sizə həyətinizə xurmaq acı var, deyirəm bizim həyətimizə xurmaq acı var, onun deməli gövdə suyu yoxdur, onun budaqları yoxdur, onun zoğu yoxdur, eləcəyləri yoxdur. Deməli nə yoxdur Və onlar Allah, Allah spanta olan ad və sifətlər bu cürdə tə'til eləyirlər. Deyirlər, e, bax bilə basar, eşidən də amma görmür. Eşidən də amma eşidmir. Görən də ancaq görmür. Deməli, görən ancaq görmür nə deməyidir? Deməli, inkar demək ki, yoxdur. Deyil var ancaq nədir? Yoxdur. Var ancaq yoxdur. Bütün hansı bu nə deməyidir? Bu əsmə-sifətdə buna tə'til deyirlər. Eyni zamanda cəhm edərsə birbaşa nə, i̇nkar ki, nə edirlər? İnkar edir. Ona görə sərhəflər bunu deyir ki, muaddil Yoxa. Ancaq deyil, müməthələlən, müşəbbihələr, müməthələlər isə yəni, təmsil edənlər. Onlar, Allah subhanahu wa ta'alanın ad və sifətlərini, xüsusən də sifətlərini, yəni ona neynilər, başqasını misal tuturlar. Yəni Allah subhanahu wa ta'alanın eşitməyini, görməyini, məhlukatın eşitməyini görmək neynilər, mislində sayırlar. Müşəbbihələr isə təşbih edirlər. Yəni Allah subhanahu ad və sifətlərini kimi oxşadırlar? məhqu qətərə oxşadılar. Və e, muat isə təşbehdən qaçmaqda müşebbeh olmasınlar deyə inkar eləmədilər. Dedilər, varancə nədir? Görmür. Eşidəndən də eşidmir. Aydındır. Yəni onlar təşbehdən qaçsılar, nəyə düşdülər? Muat dilə düşdülər. Və baxın nə sərlər budur ki, "Mu'assilən müşebbeh la lisnəy ibadətillər bütə." Çünki onların onların e, təmsi vəsf elədikləri ə rəbbin sifətlərini kimə oxşadılar? məxluqata. məxluqata baxım növbə sələflər bu dedik ki onlar yəni bütöv ibadət edirlər. və ancaq əhlüsünnə isə ad və ad və sifətlərdə ə, sələfin qoyduğu qaydalardan qəraeynə əmrlər çıxmırlar. Yəni ad və sifətlərdə düzü İbn Qeym bəhramolla ad və sifətlə barəsində 20 dənə, yəni gözəl qayda gətirib çox ki ki Allahın izni ilə, yəni bu əqidə kitabını bitirəndən sonra yəqin ki inşallah, çünki o mövzuda ehtiyac var, o 20 qaydanı yəni keçərik və orada görəcəyik ki, yəni sərəflər ad və sifətlərdə necə qaydaların ətrafında hərəkət ediblər. Və ümumi ideyə götürəndə Allahın ad və sifətlərinə Allah subhanallah nəyi ispat edibsə, ispat edilməlidir və nəyə nəhv eləmək nə lazımdır, nəhv eləmək lazımdır. Yəni, nəyi inkar edibsə, inkar edilir, nəyi ispat edibsə, ispat edir. Və ispat ediyimiz, etdiyimiz e, sifətlərdə isə Allah subhanallah keyfiyyət, oxşalı, bənzərlik və necədir, nə cür, nədir, verib nəcədir, İmam Malik Rəhamahullah. Bir gün e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və məclisində təəddür edən vaxtı biri gəldi dedi ki: "Ər-Rəhman əl-ərş-i -əl -əl -əl səva. Dil istəyə nədir? Necə istəyə və ölədi? Nəcil olar o səva?" İmam, İmam Malik qəhətə de dedi ki: "İstəyə məlumdur. Çünki Quran hansı dildə nazil olub? Ərəb, özə fasih, açıq-aşkar, xalis ərəblərin dilində. Yəni istəyə sözünün mənası onlara bəllidir, bəlli deyildi. Bəlli Ona görə İmam Malik dedi ki: İsteyva məculdur, məlumdur. Məlum. İsteyva məlumdur. Ancaq onun keyfiyyəti nədir? Məculdur. Yəni, əgər o isteva məxluq eləsəydi. məxluqatdan tutam ki, ilan. İlanın istevası məculdur, məlumdur. Məlum. Niyə məlumdur? Necə məlum ola bilər? Çünki hamın bilir ki, ilanın özünə məxsus <coughs> istevası var. O da nədir? Sürünəcə və da hoppana-hoppana, ilanın növü var. Və hətta ki, bəzi Afrika ölkələrində uçan müəyyən məsafədə qanadları var. Yəni üç çəkidə var. Yəni ilan nərdvan-nərdvanla çıxa bilər. Yəni sürünən isə kəndirin çıxa bilər və ya hətta ki, e, necə deyirlər, nərdvanla çıxa bilər. İnsan, insanın istəyvası məchuldur, məlumdur. Məlum, niyə məlumdur? Çünki biz insanıqsa, bizim qanadımız var yoxsa yoxdur. Yox, biz istəyvanı Necə edə bilər? Tam ki evin üstünə isteva edəmər. Necə eləyə bilərik? Ya yəni, Nərdvanla ya Şülüzlə qaçaxsa tullanmalıyıq, ya da ki helikopterlə zənnən qalxmalıyıq, oradan deyən kəndinə düşməliyik. Yəni bu üçündən qəra biz isteva edə biləri bilmərik. Yox. Və ya da ki götürək kənquru. İstevası məlumdur, məlum deyil. Qaçız gəldi, birdən dərazon vurdu, tutdu evin üstünə. Yəni məxluqatın istevası məlumdur bax niyə görə? Çünki o məxluqat Gözlə görülür və onun da hansı feilə qadir olduğu məlumdur, məlum deyil. Məlumdur. Yəni elə bir heyvan nəzərində gətir ki, sən onu görməyəsən, tanımırsan. O heyvan haqqında sənə məlumat ola bilər yoxsa yox? Və ya hər bir məxluqat, yox. da tam ki, hər hansı bir e, heyvan növ var, canlı növ var, onu necə hərəkət etdiyini sən görməmsən və eşitməmsənsə, səndən başqa bir qardaş onu görüb. O sənin üçün məculdur, məlumdur. Sənin üçün ilk öncədən məculdur, çünki on, onu görm o məxlulqatı görməmsən. Ancaq sənə onu görən vəsv eləsə, o sənin üçün məlumdur, məculdur. Məlumdur. Və bir feyli də, yəni e, məculduqdan məluma çöndərmədir ötürü, ya həmən məxlugu görməlisən, ya da həmən onun feyliyindən olmasın, xəbədə olmasın. Və Allah subhanələn məxlulqatlarla kimsə görüb, görməyib. Görməyib və Allah spontala hansı halda necə istəyəvələri məhluku bilir, bilmir. De, bəl, ona görə o nədir? Mədəsüldü. Yoxsa ki, istəyəvə sözü lüqətən e, məlumdur, yoxsa mədəsüldü. Lüqətən məlumdur. Və İmam Malik nədir ona? Dedi, çıx mədəsən sən kimsən? İdətçisən. Və sonra deyirlər ki, həmən insanlar, həmən o insan getdi, sonra da müətəzlərin e, qruplaşmasına qoşuldu. Necə ki, məsələn, bugünkü gün də bəzi hallarda görürsən ki, bir nəfərə yüngül var, nəsə ehtirazı olan vaxtı, görürsən, ya keçir, keçir oraya ixvanlara qoşulur, nəyini təşkilisə də qoşulur. Yəni, əhəl-i sünnən ehtiqatına belə mənhəc yoxdur. Yəni, əgər bir dənə xataya görə birimiz-birimizə e, nəyəsə inkar ediriksə və ya da ki, filan gəs filan xat elədim, mən onu xoşdamıram, onu xoşdamamanı sən edə bilər mənhəcə və dəyi Yəni, bugün çox insanlar görürsən ki, e, nə naraza etsən qamətdən, Ə, qamət sənə neyini, sən qaməti ibadə etsən, etmirsən. Əgər ibadə etsəncə, biz bilək səni məbudundur, biz çəkilər bir qara var. O adi insandı, insandı, sən o xatalayla cavir etsən, verməyəcəksən, verməyəcəksən. Əgər sən onda xatay görürsənsə, bir mömin qardaş kimi sən borcu nədir? Ona həmən xatlar nəsib etmək, ancaq qəmiətin sənin nəzərində etdiyi xətalar, sən öz sağlam mənhecindən azımağa vadar etməli deyil. Bu gün bu gün çox qardaşların azıma səbəbi məsuldur. Dərk eləmillər ki, yəni sən onu qabağında nə görürsən, sən o belə ilə deyələ, o düz eləmir, mən o yoldan çıxıram. Belə bir şey var, hünüsünə də yoxdur. O o zaman peyğəmbərsam dünyasını dəyişən vaxtdır. Ömər Adiyala nə dedi? Məhşul söz işlətdi orada. Dedi, kim desə ki, Peyğəmbər ölməyini yərəm? Öldürərəm, deyir onu. Yəni, kimsə Ömənin qazı nə söz deyə bilər, deyəməzdir. Deyəmək, desə edilər, deyədilər. Ancaq o bəkir, nə dedi? Dedi, ya Ömər, Allah talab Quranda nə deyir? Ayyan getirdi. Buyurur ki, ayda Allah talab buyurur ki, e, əgər, e, ya Məhməd, sən ölənindən sonra kimsə qeyriyəmi addım atacaq? Siz sən ölüsən və səndən sonra əvvəlçədə kimlərdir? Ölülərdir. Və Ömər radiyalarının bu ayəni ay, Əvvəkir ona tilavət eləyəndə elə nə dedi? İndiyək ki, sən eləmədim ki, Quranda belə. Bütün gün oxuduğu ayədir. Yəni, həmən halda insanda elə bir qapanma olur ki, hətta Ömər radiyalarının kimi də o ayəni ay, sanki neynir? Unudur. Və sonra Əvvəkir çıxdı minbələ, dedi ki, kim Məhəmmədə ibadət edirsə, bilsin ki, Məhəmməd nə oldu? Öldü və kim allaha ibadə edirsə, bilsin ki, inna allaha heyyünləyə mut. Qutardı, getdi. Yəni, əhl-i sünnənin eytiqadı, ibadəti kimədir? Allah s.ə.q. Biz fərdlərin elədiyi xatalların ucbasında biz əqidə mənhəc dəyişmirik. Əksinə, biz xatı edənlərin xatallarının üzərindən islah olub neyiniyirik? Mənhəcimizi möhkəmlədirik. Yəni, sələflər demir, bax azana, onu kim elə. Deyir, bax azana. Bax azana, onun əksini islah elə düzəl. Yəni, əgər bir insan görürsən ki, bu yolla getisi azdısa, sən də onun dalı ilə gedim, həmən yolda azma girən. Əksini islah eləməyə çağır, aydındır. Və ə, bu baxımdan da müəllif də burada ə, Allah spontan ad və sifətlərləndə danışır və qeyd ediyimiz kimi, burada da əhl-i bir çox yəni, müxalif firqələr var və buradan bəzilərlə qeyd elədik. Və sonra sonrası müəllif burada gətirir ki, basirun ləyə yartab. Yəni, birinci, eşilməyindən daşı ki, səminun ləyə yəşü, lə yəşüq deyir, ikinci, basirun ləyə yartab. Çünki görməyin özündə də, insanlarda da zəifli var, yoxsa yoxdur? Var. Yəni, insan tutam ki, dörd nəfər diyansın və uzaqda nəyəsə göstərsinlər. Biri deyəcək filan ki, biri nəyəsə oqsa, biri ona yaxın, biri ondan biraz uzaq, birazda aşağı. Yəni, görməkdə insanlarda hətta nə var? Dəqiqlik də ola bilsin ki, olmasın. Ancaq Allah subhantala isə e, görməyi, biz məxluqatdan görməyi kim deyil? Allah subhantala gecə zülmət qaranlıqda qaradaşın üzərində qarışqanın, addımının kölgəsində inir. Yəni görür, eşidir və eyni zamanda görür. Yəni Allah subhantala görməyi, məxluqatın gözləri kim deyil və e, görməyi kim deyil və eyni zamanda... Müəllif gətirir ki, əlimun ləyəcəl və deyir, Allah subhanə bilir və heç nədən e, cahil deyil. Yəni, Allah subhanə biləndir, hər şey bilir və heç nədən də xəbərsiz deyil. Cəvadun ləyəbxaldir, e, əla açıqdır, Allah subhanə bilir və heç nədən yəni, cahil yəni, deyil. Çünki e, dünyada olan cavadlar hətta bəzi hallarda nə olur? Paxıllıq baş verir. Anca Allah Subhanahu taala-nın bunlardan fərqlidir. Halimun la ya'cəl və Allah Subhanahu taala həlimdir və eyni zamanda buyurur ki, Hafizun la yansa və deyir Allah Subhanahu biləndir, heç nəyi unutmaz və Yaqzanun la yasxu və buyurur ki, oyaqdır, mürgüləməz. Və bu barədə də İbni Teymiyyə Rəhməllə, o Allah sp. yaqzan yəni sözündə deməkdə e, e, təhqiqçi qeyd edir ki, və e, yaqzan sözü Allah sp. adlarının içində təsbit olunmayıb. Və bu baxımdan da müəlif qeyd edir ki, e, caiz deyil ki, biz bu sözü yəni deyək. Və səhi budur ki, Allahın ad və sifətləri, yəni, e, Allahın adları təvqifidir və Allah Subhanahu taala bu adlan adlandırmaq düzgün deyil. Çünki nə ki Allahsın özünü adlandır, o adlandırmaq lazımdır və ən yaxşısı budur ki, demək ki, la təhulu sinətün vələnumun. Allah sübhana heyç bir yuxu və mürgü tutmaz. Nə yuxuluya, nə də ki, yuxudan qabaq mürgü, yəni tutmaz. Və e, bura kimi yəni kifayət edər və Allahsın bizə işdə faydanlılığı Və düzün Allah bəli və sallallahu əleyhi və Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.